Aquest divendres 7 de febrer i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us parlarem de la presentació dels Bons Dies de Rafel Vallbona que tindrà lloc aquesta tarda a la Biblioteca de Palafrugell. D'altra banda, us explicarem que el Teatre Municipal de Palafrugell frega els 50.000 espectadors durant el 2019, gairebé la meitat dels quals provenients del Cine Club Garbí, com us avançàvem a inici de setmana. La informació comarcal avui ens la portarà l'Ariadna Ferrer i ens explicarà que es posposa la orissada de Sant Feliu de Guíxols. Tornarem cap al nostre municipi per explicar-vos que demà a les 12 tindrà lloc la inauguració de l'exposició fotogràfica per commemorar els 10 anys de la nevada del març del 2010. En parlarem amb Marc Heres, regidor de Medi Ambient. D'altra banda, us avançarem un fragment de la conversa que Rafael Corbí ha mantingut a Maniol Alabert al voltant de la Run for Cancer, diumenge a les 10, Té lloc aquesta prova a vuit punts de les comarques gironines. I acabarem aquest informatiu amb la previsió meteorològica de la mà de Josep Pascual de l'Observatori de l'Estatí. Iniciem aquest informatiu d'avui divendres, 7 de febrer, a la sintonia de Ràdio Palafrugell i ho farem recuperant la conversa que hem mantingut amb el periodista i escriptor Rafael Vallbona que aquesta tarda a les 7 presenta a la biblioteca el seu darrer treball, la seva darrera publicació, Els bons dies, una conversa que us l'espai de l'hora del peix fregit i que podem tornar a escoltar a continuació amb en Rafael Vallbona. Hem parlat del seu llibre i també de la seva propera publicació, que com podreu escoltar té molta relació amb Palafrugell. Posarem la mirada a continuació en una activitat que ens porta a la Biblioteca de Palafrugell i és la presentació del llibre Els bons dies de Rafel Vallbona, amb el qual doncs, tenim el plaer de poder parlar. Bon dia, Rafel. Bon dia a tothom. Doncs, gràcies per atendre la nostra trucada. Avui, aquesta tarda, doncs, visites la nostra vila Palafrugell per presentar aquest darrer treball literari, un treball literari que explic una micaeta per on va, el títol ja ens pot indicar, els bons dies. No sé si parlem una micaeta de, de nostàlgia. Bueno, me, més que de nostàlgia és, és en certa manera un, un homenatge a, a, a, al temps que s'ha esvaït, no? A, a, als ideals i a tot el que vam voler construir quan érem joves mm. això argumentalment funciona a través de un, un, un, una persona catalana mm -hmm. que a la, a la tardor del 2017 mm, absolutament convulsionada per tot el que està passant al país decideix anar a París per veure si troba un amic seu que, amb el qual van viure una època allà en la ciutat fins que es van separar, ell va tornar i l'altre es va quedar. Ell va tornar amb la idea de que, això era l'any 79, era el moment de tornar a construir un país nou, més just, de progrés, modern, i l'altre va decidir que es quedava perquè no es, no es creia tota aquella camama de la Constitució i, tot, i de la democràcia aquella. Mm -hmm. I és aquest viatge de recerca que a la vegada és un un viatge reflexiu al, al passat de cadascun dels personatges i en certa manera el que intento és interpel·lar el lector eh, per, per posar-lo amb la tessitura d'escolta'm què érem i què som poses, eh, poses dos dates, no? 1979 2017, dos moments doncs, que asseguraven molts de canvis poder, eh, ens vam quedar a mitges, no sé si també això es reflecteix en el llibre Bé, en tot cas, el que es reflecteix en el llibre és per part del, del personatge que va tornar a, a Catalunya és, lògicament, la, la, la situació de, de, de confusió absoluta, no? De que tota aquella idea de país per la qual vas creure, de cop i volta, això ja no existeix i s'ha dinamitat i, en certa manera, potser sí que se n'adona que allò va ser una raga, va ser una... una, errada, va ser una va ser una rada seva i, i, i de tothom qui, qui en aquell moment va creure que, que s'havia d'apostar per, per una transició, sense un judici al franquisme, etc, etc etc. Tothom sap de què parlo. Mm -hmm doncs aquesta serà un... aquest és el punt central del llibre, no? A partir d'aquí, doncs, eh, jo parlava de nostàlgia, tu no has volgut definir com aquesta paraula, no? No? Ben bé. no, perquè tampoc és una novel·la que jo la defineixi com a nostàlgica. Evidentment que hi ha a, a elements de nostàlgia. Eh, I, a més a més, reivindica la nostàlgia. N'estic part de la gent, allò, que qualsevol cosa li pengen la llufa de nostàlgia com si fos un, un, un, una cosa tronada i atrotinada. No, mm. no. Per, per un, no per un motiu molt simple, som allò que hem estat. És a dir, l'únic que tenim és passat. Perquè el present és, és fugir-se, pam, se'n va. El futur, hm, què en saps tu del futur? Sí, sí. Què en sé jo, què en sabeu, sí. oients? Per tant, som el, allò que hem estat, el passat. I el nostre passat és el que ens, el, ens configura, el que ens eh, dona caràcter, el que ens atribueix la manera de ser, etc, etc. Per tant, jo no em carregaria tan lleugerament eh, menyspreant la cosa aquesta de la nostàlgia. No? Jo de totes zones no faig servir mai el concepte de nostàlgia. jo dic en tot cas que, que sóc intempestiu. No sé, és a dir que no sóc d'aquest temps, mm -hmm. jo sóc d'un altre temps. Som d'un altre temps, al final tens raó en aquest sentit, no?, de, de, de que tenim, o sigui, tot el que tenim a darrere és el que ens està, doncs, també portant a el que estem fent, no?, actualment. No, fins i tot eh, es diu, no?, això d'intentar, doncs, saber conèixer el passat, eh, comprendre el que, el, que, el que ha passat pa, per intentar no repetir els errors. Això normalment no funciona. Però, doncs estaria bé que molta gent ho fes, això que dius tu. No, no, no acaba de funcionar, perquè coneixem molta història del passat, això parlant en temes, en, en temes ja podíem entrar més en, en temes polítics o, o socials, eh? Tenim molt, molt coneixement del que ha passat, però poder no acabem no de fer del, del tot cas. O potser és que tampoc ens ho, sabem, ho sabem mirar des de l òptica correcta, potser. Jo, jo crec que o sigui... coneixem molt poc del passat. Molt poc. O sigui, tenim una tendència a oblidar-ho tot, una memòria de peix, Buscada, eh? Uh -huh. Buscada. O sigui, expressament. I més ara, no? Oh, clar. Ah, és que... Oh, amb la meva anterior novel·la, La casa de la frontera, uh -huh. em vaig trobar gent que havia hagut de parar de llegir-la perquè estaven compungits, perquè llegien unes descripcions d'uns fets que passaven als anys 30 i deien, però si és el mateix que està passant ara. O sigui, jo Perdona, jo el que els hi vaig dir, sí. però... I això no ho sabíeu? és molt perillós oblidar la pròpia història eh? mm -hmm. per... i no la història gloriosa també la història llardosa mm -hmm. sí, sí, i fins, fins i tot és a vegades molt més important, per això a vegades no s'entén, no?, que no es vulgui eh, parlar del passat parlar de, de, de, de tot el que ha passat per lo que anàvem dient hem... hem... No sé si hem, hem marxat, entre cometes, una miqueta de, de, del tema, de, de la presentació del llibre, però també parlem del passat. Com que aquest eh, llibre parla del passat, no? parla de la importància de tenir present, de tenir present el passat, eh? doncs sí, sí. És, eh, és també... A vegades te'n vas uniquetes per les branques. Eh, Rafel, aquesta presentació l'enfocaràs en aquest sentit, també? En, en reivindicar la importància de, del que hem viscut? Sí, eh, aquesta serà una de les línies, no? però també situaré els personatges. Eh, és una novel·la amb, mol amb molta música uh -huh. eh, i, i, a més a més, aniré parlant de la novel·la, llegiré alguns fragments i posaré algunes de les músiques eh, de les que parlo a la novel·la. Mm, molt bé. Doncs altra... Fonamentalment, temes jazzístics. Uh -huh. Doncs uh, aquí no sé si ets gaire assídu d'aquí de, de, de, de la nostra comarca, del nostre municipi, Rafel. Molt. Sí? Doncs, sí. Bé, tenim un festival de jazz que, que, que és d'allà doncs, sí. recorregut, per tant doncs, també serà una, és una, una bona moment, no? un bon moment no? per tots aquells que ens estigueu escoltant doncs, eh, i que també doncs, sigueu seguidors del festival de jazz de, de Costa Brava, doncs, que, que, doncs mira, també hi haurà peces musicals relacionades sí, sí. amb el jazz. Eh? Uh -huh. jo, jo ja havia anat a la guitarra quan estava el passeig, al passeig del Canadell uh, Calella, ja està, així ja no cal parlar-ne més, Rafael, ja, amb aquesta dada ja ho ja, ja tenim tot, ja, ja no cal que et justifiquis més, eh? ja no, no cal que et pregunti més sobre te, la teva relació amb, amb, amb aquí amb el municipi i també amb, amb la comarca, per tant, doncs, nosaltres eh, convidem a tota la gent que ens estigui escoltant, vulgo fer un petit estet amb en Rafael eh, i abans d'acomiadar-lo doncs, eh, també et doncs, demanarem si, si vols parlar d'algun tema o introduir algun altre tema que, del qual parlis aquesta tarda en la presentació. No, jo en tot cas el que faig és un anunci. Uh, la meva propera novel·la, uh -huh. que suposo que sortirà, jo què sé, per Sant Jordi de l'any que ve o... No d'aquest any, eh? De l'any sí. que ve. Uh -huh. um, tota la primera part passa a Palafrugell. Carai, home, això... Ep, ja està dit. Ja està. Doncs uh, amb això ja ja ho tenim tot dit, uh, podem, ja podem... Uh... Com diu el poeta, jo ahí lo dejo. Ja podem apagar els micròfons, pràcticament, Rafel, no sé si també avançaràs alguna cosa més amb els eh, lectors i oients eh, doncs, que vinguin aquesta tarda a la biblioteca. Home, a, a evidentment, a uh -huh. el que vinc, eh, tots els que vinguin a la novel·la els, hi, els hi diré alguna cosa més, només faltaria, és el, el, el, el protagonisme que es mereixen. Uh -huh. doncs uh, un altre ganxo per portar uh, sí, més gent ja sabeu, si voleu descobrir doncs, uh, aquesta nova novel·la, alguna petita pinzellada d'aquesta doncs, nova novel·la que en principi doncs, ha de sortir de, de cara a l'any vinent, d'aquí més o menys un any no? Sí, sí. Uh -huh. sí, sí. doncs, uh, Rafel, moltes gràcies per atendre la nostra trucada, conversar al voltant d'aquesta doncs, uh, darrera publicació, de moment, els bons dies i també doncs, del que vindrà que tu ens doncs, has dit que no sabem el que vindrà però això sí que ho saps, eh? Oh, home, espero, espero poder-la acabar perquè estic amb les últimes paletades, saps? però mm, no vull dir blat fins que no sigui el sac. I tant, doncs ben fet, bona dita per acabar aquesta conversa amb en Rafel. Recordeu, aquesta tarda a les 7, presentació a la biblioteca d'aquest darrer llibre, els bons dies. Moltes gràcies, Rafel, i, i que sigui tot un èxit la presentació. Ens veiem abans. Gràcies a vosaltres i fins aquesta tarda la gent de Palafrugell. Doncs amb aquest avançament que ens feia a l'hora del peix fregit l'escriptor Rafael Vallbona al voltant de la seva nova novel·la que està preparant i que, doncs, com ens ha dit, la primera part està basada aquí al nostre municipi. Per tant, doncs, ja tenim moltes ganes de que surti a la llum, haurem d'esperar encara uns mesos, però si voleu saber algun detall més, doncs, com ens ha dit el propi Rafael, aquesta tarda ens en donarà més a totes aquelles persones que assistim en aquesta presentació. Continuem amb informacions relacionades amb el nostre municipi per comentar-vos a continuació que des del Teatre Municipal de Palafrugell estan de d'enhorabona i és que l'any passat pràcticament van fregar els 50.000 espectadors. En aquest sentit, des de l'Ajuntament de Palafrugell fan un balanç molt positiu del nombre de visitants que van tenir al llarg de tot l'any passat a través de les múltiples activitats culturals que hi van organitzar. Cal destacar que el teatre escolar, el cinema i les exposicions, sumat a les múltiples disciplines que hi tenen cabuda, han fet que durant el 2019 s'ha superès la xifra de 49.000 espectadors, concretament s'ha arribat als 49.146 usuaris. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Palafrugell, i que n'és també alcalde Josep Piferrer, Vala positivament aquestes xifres donades i és que doncs explica que prioritzen la cultura popular i local dins de la programació sense oblidar que aprofiten l'equipament per donar-hi un caire social i educatiu. Així, el Teatre Municipal de Palafrugell ha incrementat el nombre d'usuaris durant l'any 2019 en 2.299 persones, una xifra de que creix any rere any i que els acosta, com us dèiem, a la xifra de 50.000 visitants anuals. Sense cap mena de dubte, els plats forts i destacats, pel que fa al nombre de públic, Tenen a veure amb les representacions nadalenques, la Festa Major, el Teatre Professional vinculat al Temporada Alta i el Festival de Jazz Costa Brava. I tampoc, òbviament, hem d'oblidar el Cineclub Club Garbí, que, com ja us ho explicàvem a inicis de setmana, assolia un nou rècord d'espectadors amb més de 23.000 persones, un fet que suposa un 11% més respecte al 2018, per tant, si veiem les xifres, 49.146 espectadors són els que va tenir el Teatre Municipal durant tot l'any passat i més de 23.000 són els que va portar al Cinema Club Garbí, doncs pràcticament la meitat de persones que van passar pel Teatre Municipal de Palafrugell són provenients del Cinema Club Garbí, per tant, també estan d'enhorabona, o escoltàvem aquí dilluns a les sintonies de Ràdio Palafrugell amb Àlex Cebollero que ens donava aquestes dades, unes dades doncs, que són molt positives i que també marcava dins de la tendència general que ha viscut el cinema a l'estat espanyol. Per tant, el Teatre Municipal de Palafrugell i el Cine Club Garbí i totes les activitats que s'hi duen a terme doncs, que estan d'enhorabona per aquesta magnífica xifra de pràcticament 50.000 espectadors durant el 2019. I arribats pràcticament a la meitat d'aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell, doncs és moment per a la informació comarcal, una informació que ens arriba de la mà de la nostra estudiant en pràctiques, l'Ariadna Ferrer. Bon dia, Ariadna. Bon dia. Des del passat 5 de febrer, l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va informar que l'orissada popular, prevista per aquest dissabte 8 de febrer, s'anul·la definitivament degut, eh, entre altres causes, pel temporal que recentment ha devastat també a moltes localitzacions. Una notícia que trenca amb la tradició del poble, ja que des de fa anys, concretament des de 1992, es realitza la campanya gastronòmica de Temps d'Oriços a Sant Feliu. Una època de l'any on una mitjana de 23 restaurants del municipi es sumen a l'acte per tal de poder degustar les també denominades garoines. No obstant, aquest any l'Ajuntament ha hagut d'informar que un dels actes centrals de la campanya haurà d'esperar l'any que ve per ser celebrat. La carència d'exemplars impedeix fer front a una concentració on s'hi han arribat a aglutinar unes 400 persones, les quals, en edicions anteriors, havien arribat a repartir-se més de 2.000 garoines. Tanmateix, això no vol dir que sospengui tot. La campanya continua. De fet, els establiments seguiran servint orissos. El que suspèn és el tas popular d'aquest dissabte, que normalment es reuneix als jardins Juli Garreta. Des de l'àrea de turisme de l'Ajuntament, confien en que la regeneració natural de l'espècie permeti la reanudació d'aquesta activitat de cares a l'any vinent. I tornem ara cap a casa nostra i tornem amb una informació amb la qual doncs, ens hi detindrem una estona. Parlarem amb el regidor de Medi Ambient, Marc Heres, per comentar doncs, la inauguració de l'exposició fotogràfica al voltant de la nevada del 2010 Tenim amb nosaltres davant nostre Marc Heres. Bon dia Marc Bon dia Doncs eh, A les 12 hi haurà aquesta, aquesta inauguració d'aquest proper diumenge, el 9 de febrer, al Museu del Suro. Fem un balanç de com ha estat aquest procés Perquè les imatges, moltes d'elles, han estat enviades per gent de palau Per tant, esteu contents en aquest sentit? Sí estem contents, hem rebut forces imatges, en total en l'exposició eh, n'hi haurà d'aportacions de, de la crida que s'ha fet, eh, aproximadament una cinquantena. Eh, les hem seleccionat i no n'hem acabat descartant cap, mm -hmm. perquè sí que les que són impreses són aquesta cinquantena, però en total hi haurà una projecció amb totes les fotografies arribades eh, que gairebé arriben a les 150%. Doncs uh, aquest, uh, més de 100, 100 imatges que us han arribat, moltes d'elles, doncs, uh, que, que podreu veure també doncs, uh, en format més gran, no? i les altres seran en, en digital. Seran en digital, amb una projecció, que també, clar, hi ha un apartat que, que també es va fer la crida de vídeos, i llavors s'ha mm. muntat tot de fent una, una seqüència cronològica dels dies 8 de març del 2010 i posteriors per tenir així també la visió de com es van anar succeint aquella nevada històrica. Mm -hmm. Com que nosaltres hem parlat eh, també amb gent de, de la comarca i aquesta notícia doncs, segur que també ha arribat a altres punts, eh, de, de, de, més enllà de Palafrugell. Frigell, eh, no sé si les, totes les fotografies exposades són de, del municipi i després no sé si dins d'aquesta projecció també hi ha altres, altres eh, indrets de, de la comarca. Ens hem centrat en les que estan exposades, les que s'han imprès en gran format, eh, són del municipi, però l'apartat digital inclou totes també les que hem rebut i hem pogut recopilar de la comarca. N'hi ha de, del que ens ha facilitat el Consorci de les Gavarres, per tant, també potser ens n'anem en a una miqueta més també comarques veïnes, uh -huh. però anem rebut d'en Josep Pascual que col·labora aquí a la ràdio, que ens anem, va fer arribar a la zona de l'Estat -Tit i Titor Ruella, sí. tenim alguna també de, de Montras i Palamós amb bueno, aquestes escompletem també aquesta seqüència històrica en les poblacions veïnes. Doncs ja ho veieu, eh? també tenim eh, imatges d'altres indrets. Eh, al voltant de, ens doncs has comentat que esteu satisfets, després ara quan ja les heu pogut veure, no? les, que està, les que estan exposades, com, com us, eh, no sé quina és la sensació que un té eh? per, per, per fer una meti, una petit, un petit tastet per la gent que, que vulgui doncs, assistir a la presentació de, del dia nou? Deixarem-ho una mica de sorpresa, perquè intentarem això... A veure, us explico. L'exposició té tres parts. Una, pri una primera part, que és ben bé explicativa de per què va nevar el 8 de març a casa nostra, mm -hmm. una qüestió explicada com si fos el, a la previsió meteorològica, però explicada en passat. Per què va nevar el dia 8 de març? L'altra part, i que és gruix, que és l'important, que és la, les fotografies del dia de la nevada, ordenades eh, amb aquesta seqüència cronològica i una última part que és la part més anecdòtica és recuperar fotografies amb l'arxiu, hem treballat una miqueta uh -huh. de recuperar fotografies de nevades històriques del segle XX a Palafrugell llavors ho hem complementat amb una que és més o menys una vintena de fotografies Molt bé, doncs aquestes tres parts que les podreu veure eh, podria gent que, mira, no es va guardar la data en el seu dia i no podrà assistir diumenge a la inauguració Fins quan la podran visitar? L'exposició és a la sala temporal del museu i estarà oberta fins al 15 de març. Molt bé, doncs ja ho veieu, tindreu tot un, un mes per per, eh, per veure aquesta exposició fotogràfica i d'altra banda, doncs, això serà el punt de partida perquè al final, doncs, com ja van comentar en el seu dia, eh, això serà el punt inicial, només eh, doncs, la primera el plat gros. Sí, sí, el, plat el plat gros uh, són les jornades uh, de meteorologia i canvi uh -huh. climàtic. Que arribaran la setmana que ve, a Correcte. partir del dia uh, 13 de, de febrer, el dijous. El dijous, que... a dos és... de 8, uh -huh. en el museu a l'auditori del museu. Aquesta serà la xerrada de meteorologia i tindrem l'oberta aparició que ens explicarà fil per randa les característiques d'aquesta nevada històrica del 8 de març del 2010. Uh, ens en donarà tots els detalls, per tant, serà complement ideal de la xerrada de l'Albert amb l'exposició de fotografies uh -huh. i llavors les següents que suc aniran succeint cada dijous eh, a partir d'això del 13 a l'Albert doncs, el 20 i 27 de febrer, el 5 i 12 de març al museu a dos quarts de vuit eh, xerrada ja sobre canvi climàtic uh -huh. tindrem diferents experts i expertes en aquest eh, camp que ens aniran explicant eh, quins components hi ha, com estem quin és l'estat de la qüestió, com juguen els, el paper dels mars i els oceans en el clima com estem exposats en els riscos, què hem de fer eh, a nivell global a nivell local, a casa nostra a la Costa Brava, ens aniran desgranant tot l'estat de la qüestió amb aquestes jorrades La veritat és que els fets que vam tenir fa poc aquí, que no tenen res a veure amb la nevada no? però que també doncs, ens denoten doncs, que aquest canvi climàtic eh, doncs, és cada vegada més present doncs eh, n'estem referint a les afectacions del temporal Glòria eh, no sé si eh, fruit d'això poder espereu ostres, doncs aviam si ens quedarem curts al Museu del Suro i, i la gent s'haurà de quedar de peu o fora no sé quina expectativa, amb quina expectativa ho, ho Realment protegim? és el, el, evidentment és, és el tema de molta actualitat eh, que hauria de ser-ho des de fa molts més temps perquè mm -hmm. potser no haver arribat a extrems com els que potser viurem si no hi fem res abans eh... Uh, Esperem això, que tingui una bona resposta, que vingui molta gent. Intentarem que aquestes conferències es puguin enregistrar per tenir-les llavors també arxivades en vídeo i tenir-les a... A, bueno, a veure quina difusió podem fer posterior, que per això ja sabem que no tothom té disponibilitat per mm. anar a les xerrades, ja sigui per qüestions de la laborals, personals familiars, però intentarem que això que les eh, jornades no quedin només tancades a les quatre parells de l'auditori, sinó que en, pugui, en puguem fer més, més difusió. Mm -hmm. Hem parlat d'aquest primer protagonista, que serà l'Alberta Paricio, eh, de la propera xerrada, la primera, no? la cobrirà aquest cicle el dia 13. Mm. Eh, Marc, ens pots i també els protagonistes de les altres xerrades? Sí, mira, el dia 20, a dos quarts de vuit tindrem un estat de la qüestió sobre el canvi climàtic que ens el farà el doctor Josep Calvó de la Universitat de Girona llavors anirem al dia 27 que tindrem una conferència sobre el paper dels oceans en el clima que ens la farà la doctora Eva Calvo Tindrem llavors el 5 i el 12 de març unes xerrades sobre això, riscos naturals i vulnerabilitats a, Carla, a càrrec d'en del doctor Carles Roquer i un altre sobre el canvi climàtic a Palafrujera i la Costa Brava a càrrec de la doctora Anna Maria Ribes, tots dos són de la Universitat de Girona. Llavors, també m'hem descuidat de dir, que el dia 14 de març fem la jornada de clausura. Això ja és un dissabte, un dissabte al matí, que el dedicarem a des de les 10 del matí fins eh, cap a les dues més o menys explicar amb una sèrie de taules rodones eh, casos d'èxit, adaptació, mitigació en el canvi climàtic de diferents actors empreses, institucions Tan... la majoria són properes a casa nostra i una conferència de clausura que ja els puc avançar que ens la farà la Gemma Puig que és la metròloga de TV3 Doncs ja ho veieu la veritat és que Temes molt interessants, molt actuals i que doncs, cada vegada s'estan parlant més, per sort. Ara hem començat a parlar una miqueta tard, poder, però bueno, al final és, també compte doncs, que hi estem parlant. Aviam si eh, ho podem posar una miqueta no?, de, de remei. És complicat, ara ja hem caminat molt i ja hem avançat massa, poder, però, però bé, aviam si amb aquesta conscienciació col·lectiva que intentem fer doncs, eh, es és que... això. És repartir això. una miqueta o, o l'antir una miqueta. No? És, és donar informació a la gent perquè tingui la, el coneixement i llavors, en base a aquest coneixement, poder actuar. Perquè no ens podem quedar a casa amb mm -hmm. canvi climàtic. I tal com van les previsions, la, el que s'ha de fer és actuar. Doncs Marc, moltes gràcies. Nosaltres, eh, oients, eh, doncs seguirem recordant eh, aquestes diverses ponències, conferències que, que tindran lloc. Intentarem doncs, també contactar amb els poders, protagonistes, perquè també doncs, ens facin res un petit testet del que explicaran per encara doncs, obrir-vos més les ganes de, de poder assistir a aquestes conferències i, per tant, doncs, també anar-ho recordant, eh? perquè a vegades vivim tant en el dia a dia que coses d'una setmana vistes, doncs ja ah, costa no, una no, miqueta no un controlar-les. Doncs, Marc Eres, regidor de Medi Ambient, de de Palafrugell, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Continuem en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell amb informacions relacionades amb el nostre municipi i per recordar-vos que aquest cap de setmana a més d'aquesta doncs, exposició de la qual us acabem de parlar, també tenim una altra cita, en aquest cas serà diumenge relacionada amb la Fundació OncoLiga i és que per sisè any organitzen la Run for Cancer, la cursa solidària que té lloc a vuit, a vuit punts de les comarques gironines i Palafrugell un any més en serà una de les parts. Ahir, si us recordeu, en parlàvem amb la responsable de la delegació territorial de la Fundació Colliga a Palafrugell, la Teresa Ullé, una conversa que podeu doncs, tornar a escoltar a radiopalafrugell.cat, però a continuació, quan s'acabi aquest informatiu, podeu escoltar a l'altra branca d'aquesta prova, en aquest cas de l'agrupació excursionista de Palafrugell i també del Club Atlètic Palafrugell. En aquest cas, hi podreu escoltar com en Rafael Corbí conversa amb l'Aniol a la Nosaltres us oferim un petit testet per eh, recordar quin serà el recorregut que farà aquesta prova que recordem. Consta de dues modalitats, una de 5 quilòmetres i una altra de 10. Per una banda, hi haurà la sortida i arribada al pàrquing de, de l'EFP i al pavelló, amb les inscripcions i tot el tema de recollida dorsals eh, al pavelló, i bueno, hi ha un recorregut de 5 quilòmetres i, i un recorregut de 10 quilòmetres, perfectament asseguible per tots els públics i bueno, es mirarà cap a la zona de Cap Roig i es tornarà. Es planteja bueno, com una marxa popular, eh, solidària, eh, amb la participació de eh, l'Onco Lliga com a organitzador principal i el Club Atlètic Palafrugell i eh, l'agrupació excursionista com a organitzadors de diferents aspectes eh, en col·laboració amb l'Onco Lliga i està obert a tots els públics, i tant com per caminar com per córrer. Doncs aquesta prova que tindrà lloc aquest diumenge a les 10, des del pavelló, com ens deia l'Aniola L'Alavert, també ens ho explicava ahir la Teresa Uller, una hora abans per a les inscripcions, i amb l'objectiu principal de superar a Palafrugell les 600 persones participants i a nivell global de totes les comarques gironines de superar els 102.000 euros recaptats durant l'edició del 2019. Doncs amb aquest fragment d'aquesta conversa que podreu escoltar íntegrament a continuació en els esports al el punt, arribem a la darrera de les informacions que ens portarà a parlar de meteorologia novament, en aquest cas, per saber a curt termini què ens depararà a nivell meteorològic aquest cap de setmana. Ens posem en contacte amb l'Observatori de l'Estartit. Bon dia, Joret Pasqual. Hola, molt bon dia. Doncs eh, ja tenim aquí una altra vegada el cap de setmana. Ja veus, eh, els dies passen és rapidíssim. Sí, sí. Doncs, eh, què ens depararà? Com, com ho tenim? Què, què pinta? Eh, doncs, en principi, la situació que tenim és una situació clàssica, és a dir, hi ha eh, depressions a l'Atlàntic Nord, eh, aquestes baixes pressions, que per cert aquest cap de setmana tindrem una de molt potent. Eh, entre Groenlàndia i Islàndia es baixarà una pressió de 930 hectopascals, i això és una pressió eh, baixíssima. Aquestes depressions doncs, entren a Europa pel nord, per França i sobretot per les llies britàniques i, i Escandinàvia i allà sí que provocaran vents molt forts, segurament un, a les Illes britàniques hi haurà algun temporal eh, de, de vent i també de pluja mm -hmm. eh, però a la nostra zona doncs eh, tenim un anticiclo a l'est d'Europa cap a Rússia i un altre a les Açores que és allà on habitualment habita Eh, per tant, estarem en una zona més aviat còmoda d'aquesta situació atmosfèrica, amb vents dominants de Ponent, que aquí els hi costa d'arribar, i això es traduirà en vents fluixos més aviat del sector de Garbí i el centre del dia, i també doncs amb temperatures més aviat suaus. Eh, de tota manera, eh, restes de fronts d'aquests fronts que entraran a Europa pel nord sí que ens passaran a la vora, i això continuaran provocant doncs, aquestes tranyines de núvols alts, aquests cirrus que, que esmortalleixen l'acció del sol, i també a vegades aquests vents de garbir doncs, provocaran doncs, també l'aparició d'aquests núvols baixos, que avui ja tenim alguns. Fins i tot demà al vespre podrien caure alguna, algunes gotes durant la nit ja, per les restes d'un d'aquests fronts. A part d'això, doncs, una temperatura que serà molt suau per l'època, la humitat més aviat alta, i ja dic, aquests vents al centre del dia, una mica de gravir, eh, tampoc no massa importants. Doncs eh, amb aquestes temperatures suaus, eh, t'agafo el fil del que has dit, eh, Josep, i segurament molts de vosaltres, els que aneu doncs, eh, per aquí per la nostra comarca, veureu que ja han florit forces admetllers. Això és una, una, una miqueta, carai, no? ens, ens fa de, de notar, que, que hem passat d'aquest doncs, temporal que vam tenir fa dues setmanes a ja unes temperatures que no són normals per l'època i això ha provocat aquest, aquest fet, no, Josep? De fet, els ametllers eh, ja és habitual que floreixin fins tot el mes de, de gener i també algunes vegades es veuen flors de malletser eh, a desembre. Habitualment don són amallers aquests que floreixen primer que no són, diguéssim de conreu, uh -huh. perquè quan, eh, diguéssim, les plantacions de malletser es busquen varietats que floreixin més tard per evitar justament de què vingui alguna glaçada després i, i faci mal bé les flors i per tant la la collita i per tant doncs, sí que els ametllers és el primer fruiter de la nostra zona que, que floreix durant l'any i ja en ple hivern. Uh -huh. eh, la seva floració doncs, eh, pot variar una setmana, uns dies o, o setmanes abans o després, però és habitual que en aquestes dates que estem doncs, la majoria siguin florits. D'acord, eh, hi ha molta gent que ho té mal entès, no? perquè veiem moltes publicacions que, que diu carai, mira, el canvi climàtic eh? com, com estan florint ja els emmellers, no toca expliquem, eh? ho has explicat molt bé, hi ha dos tipus d'emmellers de, de no, uns que doncs, no són per conreu, com has explicat, i són aquests els que floreixen que fins i tot poden florir ah, doncs ara el mes de gener, eh? que crec que hem deixat enrere Sí, a part de que l'emmeller és un una, un arbre doncs, eh, que la seva floració no en podem fer gaire cas, perquè inclús l'emmeller eh, els hiverns molt suaus, com que floreixen ja després de l'hivern, podríem dir, mm. si no fa gaire fred, a vegades esperen més a florir perquè entenen que encara no ha arribat l'hivern, per tant, <laughs> és, és, uh, o sigui, que els despisto una mica, que les temperatures no doncs, siguin més suaus del que tocaria. Molt bé, doncs eh, amb aquesta curiositat també doncs, que avui hem volgut comentar amb en Josep i que ens ha aclarit que segur que molta, molta gent doncs, tenia mal entès com, com ho tenia jo, doncs eh, hem, hem fet aquest repàs també de la informació meteorològica la, al voltant del que ens espera aquest cap de setmana i amb en Josep doncs, ens retrobem novament dilluns, eh, per tant, doncs, Josep, que passis un, un molt bon cap de setmana. Gràcies. Igualment bon cap de setmana a tothom. Adéu-siau. Amb la previsió meteorològica donem el punt i final en aquest informatiu d'avui divendres 7 de febrer. Nosaltres us recordem que ens podreu tornar a escoltar a partir del proper dilluns, però que tota la informació relacionada amb el nostre municipi la trobareu a la nostra pàgina web, a radiopalafrugell.cat. Que passeu un molt bon cap de setmana. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell.